Hej och välkomna till Ronden, en medicinsk podcast för er som är intresserade av medicin, kropp och hälsa. Vi är tre läkare som har träffats här i min källare i en Anders. Anders. Hejsan Christian. Totte. Tjena, tjena. Vad har vi på hjärtat här idag då? Nej, jag tycker det ska bli kul det här faktiskt. Jag ser fram emot... Eh, ja, det, är det, är det är en helt sen. ny podcast, första avsnittet. Ja, faktiskt. Den första eh, medicinska podcasten i Sverige, Ja, typ. tror jag. Ja, men då kör jag. Ja. vad har du gjort? Alltså, jag har haft en ganska jobbig vecka Jag har ju för första gången i princip i mitt liv Fått prova på hur jag var patient eh, Och det är en rätt bizarr upplevelse alltså, Jag trodde när man valde läkarutbildningen Så tänkte man så här man står och väljer Ska vi bli läkare eller patient? <laughs> jag, jag valde läkare Du menar, du valde för att slippa vara patient? Ja, men, men antingen heller tänkte jag Men det verkar inte alls funka Nej. Men det är bra att få prova på att vara patient också Är du sjuk nu? Alltså Går du på tabletter? Ganska tunga, ja och det är uppåt eller neråt? Tack. Det är neråt. Men, du ser lite seg ut. Är det så? Ja. <laughs> inte det där det spänsten i blickan. Nej, nej men jag är på berättningsvägen. Nu kan du berätta vad det är. För, alltså, nu är det jag har en jäkligt banal infektion i hörselgången på höger sida. Ja. Men som har gjort otroligt ont. Så att och, jag har fått men du ringde en... i veckan och sa att det var en malign extern otiv. Alltså, det motiv. var inte mina ord. Vad är det? det, det malign var, var doktorn redan ord. Har du en cancer i örat? Nej, verkligen inte. Bara det att kalla någonting malingt gör ju att man tänker, hinner tänka en massa tankar. Malingt, till skillnad från då beningt. Malingt, något... Precis, mal, franska. Precis. Nej, men då tänker man ju, som läkare tänker man ju cancer, eller något åt det hållet. I det här fallet så... Men det tycker jag är illa nog i och för sig, att hon menar att det kanske är bakterier som sitter och äter upp mitt skallben. Hon var en öronasalsläkare? Ja. På akuten? Ja illa nog, kan jag tycka. Okej, okay, du fick höra att du hade en malign extern <laughs> Precis. Eventuellt. Eventuellt. Jag tycker inte man ska resonera högt så där om man inte tydligt tror att det är det som också. Det blir lite konstigt. Men vilken nivå brukar ni lägga er på? Om, Nej, har... men om jag skulle vara hon och tänkte kan det här vara en malign extern och tit, då tror jag jag skulle behålla det för mig själv. Och sen mm. kanske jag skulle gjort en undersökning för att konfirma Men vad skulle du din... sagt till mig? Jag är patient, säger Nej, men du tror jag jag skulle sagt, eh, det, det ser ut att vara en ganska utbredd hörselgångsinformation du har. Det här behöver vi nog grönka för att se mm. hur djupt den går. Eller något, något sånt tror jag. Mm. Det där maligna, det håller Nej, du med till ja, Hon visste ju att jag var läkare också. Ja, Hur visste hon det? Därför att jag hade tjat, tjatat mig in på hennes undersökningsrum genom att säga att jag var just läkare. Men vänta, vänta. Du, du måste backa någonting. Varför sa du att du var läkare? Nej, det var ju en hemsk upplevelse att vara patient överhuvudtaget. Men när jag kom då till den här akutmottagningen så visade det sig att man var tvungen att ha en remiss för att komma in på akuten mm. till öron doktorn. Um, och jag trodde att den akut var just den akut Att man kommer dit Jag hade sjukt ont Jag, jag kunde inte ens prata av den smärtan uh, Och då sa hon i kassan där att, oh, Men då måste jag få se en remiss ja. Och där uh, hamnade det Och till slut så sa jag Men du, jag är läkare och jag visste inte att vi behandlade patienterna så här illa redan i reception. Och när du, när du sa att jag är läkare, mm. var, det, var det medvetet för att du ville komma in? Här? Nej, faktiskt inte. Uh, jag, jag hade ingen baktanke med det. Det kan man ju ha men när man säger en sån du sak. Du har men... använt det kortet förut? För, liksom... Nej, inte, inte för att ta mig in, in i, i vården. Mm. Ja, i <laughs> andra <laughs> sammanhang. Ja, Varför? Och då, och då så, sa du att du var läkare. Och mm. då fick du komma in? Hon sa, jag ska gå in och prata med doktorn och se om hon har tid. Mm. Och så gjorde hon det och kom ut efter Och ärligt talat så tror jag att hon hade inte gjort det. Vem? Den här kvinnan i receptionen ja. hade inte tagit sig den, eller gjort sig det besväret om inte jag hade sagt att jag hade varit läkare. Vilket ju visar på något sked. Det är inte säkert, men det handlar om att påstrida med det. Det är väl ja, det också. Så kanske jag. Ja. Och du tror, så du, Anders, tror inte att själva läkarkortet är från jag... det är PG Gyllenhammar som står där och hon känner igen PG? Nej, det tror jag inte. Och, och sen tror jag också att om man är på gäller i alla sammanhang, då kan man ju få sin vilja fram. Såväl på däckverkstaden som på akuten. Liksom. Mm. Är du en sån, Anders? Nej, jag är ganska dålig på faktiskt att Chata eller hävda mig eller något sånt här. Du tackar och bockar. Ja, lite. Om ni om inte hör alla mina barn, för då, det, då blir man lite annorlunda, eller jag i alla fall. Då kommer hon ut. Där, så att jag... mm. Men tar du kommit in där på Örnas mm. akuten? Jag kom in där. Och då fick du för en läkare. Kör du en direkt då? Eller? Nej, jag hade ju redan blivit bedömd av en läkare dagen innan på en annan akutmottagning. Men inte en Örnas Jo. Och jag hade en remiss till, den, till det besöket. Det var därför jag var så förvirrad. Så först gick du till en vårdcentral? till en vårdcentral. Fick ja. en remiss till akuten. Ja. Till öronen och akuten. Mm. Gick dit, blev bedömd och fick en behandling. Dagen efter, när det gjorde så ont så var jag tvungen att åka in igen. Och då var den här första akutmottagningen stängd. Då var jag tvungen att åka till en annan. Och det var där jag stötte på patrull då. Nu tycker inte jag är lika synd att honom längre. För nu har jag faktiskt haft två läkarbesök inom ja, två dygn innan här. Och, och det, jag kan inte det blev ett till också dagen efter. För, ja, var, okay. för de direkt bokade in mig på ett ytterligare ett mottagningsbesök. Men då var det ett återbesök för att du skulle komma tillbaka. Och ska Men på akut. Alltså det var, jag har ändå varit på akutet tre jävla gånger under en helg liksom, för ett öra. Mm. Och då... Till slut så fick du diagnosen malign extern. jag fick tid. inte diagnosen malign extern Men hon, hon resonerade ju högt om det. Och det, det slutade med att på återbesök dagen efter så var det lite mer så där. Ja, de kanske tog i lite igår. Och då hade, men då hade de rensat in mig på ett bredt spektrum antibiotika. Ja. Äh, och Vad det, gjorde de det för att du var läkare tror jag Insisterade nej. du på att få antibiotika? Absolut inte. Nej, nej, nej. nej, nej, nej. Jag vill bli smärtstillad. Så du var mer intresserad av de här citodonen som du förändrar? Alltså citodonen, det är liksom det är riktnumret till vad jag har tagit de här senaste dagarna. <laughs> okej, rå, råda upp. Först alvedon. Eh, alvedon, ja. Mm. Paracetamol alltså, ja. okej. Okay. Och sen? Och sen så det kombinerar jag ju inte med citodon för, eftersom citodon innehåller paracetamol. Men jag, jag har tagit... Då, då. Jag preparar, innehåller paracetamol och... kodin, Kodin, alltså mm. morfinpreparat. Ja. Mm. Eh, och sen toppar det med neopren. Anti-inflammatoriskt ja, alltså. mm. Och så kör man det i full dos. Men vad är liksom ändå... Vad är din, du är läkare. Mm. Du är AT-läkare. Ja, AT så du är ganska långt ner i hierarkin. Längst ner i näringskedjan. Alltså allmän läkare. Ja. Du har gjort läkelinjen mm. och går, gör AT nu. Mm. Det vill säga att du har inte jobbat så mycket inom vården alltså, som läkare. Nej, vissa har gjort det som AT-läkare. Jag har inte det. Nej. Men du har ändå varit på akutmottagningar. Ja. Kirurg, medicin. Mm. Så. Inte just den öronas Nej, men du har ändå lite erfarenhet av att jobba. Vad är nu din. Liksom, vad är kontentan vad är eller, eller erfarenheten efter den här helgen som patient? Vad drar du för slutsatser? Nu, nu hade jag väldigt smärta, men det var inte värre än så. Det är inte så att jag lider av någon farlig sjukdom som jag vill få hjälp med och inte få hjälp med på grund av långa kötider. Det är ett ganska banal grejer med smärta, alltså ett enkelt problem. Men jag har faktiskt jag har tänkt på. Både hur vi behandlar patienter som ligger. Hur jag också säger till patienter som har fått vänta sex timmar på akuten. Och så säger jag till dem så här. Ja, tyvärr, vi kan ingenting göra. Alltså jag kan förstå deras frustration. Även om de inte lider av någonting jättefarligt. Eller även om de inte är påverkade. Eh, för det är ändå... Liksom många timmar som de måste spendera på en kund. Och ju, ju, ju enklare problem de har, desto längre tid får de ju vänta. Mm. Är, det hur? är det inte så? Mm. Jo. Nej, men alltså det man hatar är ju ovissheten. Det är ju som att vara eh, fast på tåget med SI om man inte får information om eh, när det åker igen. Det är ju, mm. tycker jag är samma sak inom vården. Att, eh, man står ut med mycket om man vet hur lång tid saker och ting tar och om man vet om eh, man väntar på såna sådana grejer. Ganska enkla saker egentligen. Men det är precis som däckhandeln där som du pratade om. Eller ja. snarast bilen går sönder. Alltså hur lång tid ska det ta innan det här lagas? Är det ett allvarligt fel? Mm. Den där, den där... Men den här kassa- kassaservicenivån som vården kan ge bland, mm. det är ingen kul. Alltså. Nej. Och den är väl ett arv av att den har varit offentlig mest i Sverige. Det mm. har inte varit någon konkurrens egentligen. Man har ju inte behövts eh, visa Liksom Respekt ska jag alltid visa Man har ju inte behövt locka kunder Eller verkligen se till att de trivs egentligen Och framförallt tycker jag alltså, Där tycker jag också att jag märker en skillnad Med liksom hur, hur vi bemöter patienterna Och vad som får dem att bli lite gladare eh, Och vad, hur lite som faktiskt förväntas ja. Av oss läkare Ja det är sant sjuksköterskorna däremot, de ska vara på topp hela dagen och de ska gå och gulla och komma med och vara trevliga och det förväntas, gör de inte det då, då är de lite tråkiga, då är mm. de lite ratchet, systrar, mm, mm. men alltså vi om vi överhuvudtaget kan relatera till en patient två gånger eller le lite äh, åt dem, så tycker de åh, vilken, vilken fantastisk äh, human doktor mm. alltså, sen som idag, då stod jag och kollade i örat med otoskop, sån här äh, öron lampa på en en kollega, en, en sjuksköterska. Mm. Och gissa vad mitt diagnosförslag var. Malin. exempel. Ex <laughs> <laughs> så slog min, min son i hakan häromdagen. Mm -hmm. Och jag funderade på det här med... Du alltså, sprang eller? Nej, vi var i simhallen. Mm. Och, och, eh, och simhal, då blir det så här blött också Det syns mycket mer ja, Men sen ser det där liksom, Det som, som hajen, blod i ja, exakt, vatten exakt. Flyter okay. ut du, så du, väldigt du, mycket Jag tänker på vilket enormt liksom, Färgämne blod är ja. Vilket potent mm. färgämne det är väldigt svårt att uppskatta hur mycket man har blött. Också. Ja, exakt. Om alltså, alltså, man frågar så här, hur mycket man har blött. Var? Det, var, det var nog... En, det är ja. allt. så här, och Folk som har hostat blod. Ja. Hemoptys. Mm. Blod, det är ofta så här. Det är helt omöjligt att beskriva. Ja. Mm. Liksom, även om en anhörig kan säga att det var, det var, det var liksom handfullt. Mm. Ja. Och så tar man blodvärde och så är det helt normalt. Men liksom, mm. de kan inte ha blött med en liten liksom, strimma blod. Nej, mm. precis samma sak i avföring blod från tarmen ja. mm. helt omöjligt, man måste verkligen se det själv ja. det är det sättet. men det är nästan som något biologiskt tror jag att man, man överskattar mycket man själv blöder ja, ja, alltså det, ja. det är en sån allvarlig signal på något vis att uh, man är nog lite kalibrerad att uh, tro att det är mer än vad det är. Mm. Men det är ett otroligt starkt färgämnande det handlar i vätska, vatten, mm. pool. Mm. Vad hände då? Sydden är där. Ja, ah, skitsamma. Så så, så, så så slog sig och så ah, vi kom några såna receptionister dit med, med någon förbandslåda vi igen. Men det var, det var ganska tidigt under den här poolvistelsen så vi ville ju fortsätta, jag och min sambo som också är läkare. Himmelade mögen och jag tänkte men vi ville fortsätta bada så vi, Han fick ju bada bara liksom, upp till bringan. Mm. Men vi insåg okej, okay, vi måste gå och tejpa det här snart. Ja, jag tittade lite hafset på det där. Och så gick vi sen efteråt och köpte någon sån här steg Ni vet, mm. denna tejp som man tejpade ihop, sår med på apoteket. Och så fick vi tejpa det. Men det är, det är väldigt svårt här mm. under hakan. Mm. Men, särskilt liksom, en som en treåring som Satt han stilla då? Nu skulle jag försöka göra no, det. då satt han väl mer än mindre stilla. Ja, och okay. mm. så kom jag hem. Så hade det gått kanske kanske gått fyra timmar och där och jag försökte ignorera jag kände liksom att jag borde titta på det där såret mm. men, jag, men jag, jag, jag, jag, jag märkte det särskilt nu efteråt att, mm. att jag liksom blockerade, jag ville inte mm. titta på det där såret mm. men jag tror nu i ryggmärgen kände att det där såret var djupare än vad jag hade insett mm. Mm. Aha, okay. ja, och sen så, men det var min sambo alltid klokare än jag som, som, som ville titta och så tittade vi och så insåg jag att det, det petade ut lite fett där, lite liksom så mm. mm. oh. det vill säga att såret var djupare än bara luk. själva mm. huden och sen underhuden under huden som är lite liksom binder, mm. och sen under... Har det det här, ont då? Så jag, nej, inte, inte särskilt med. Nej ja, Och det kanske var ändå två kanske två och en halv, tre centimeter mm. brett Ja, så insåg jag att nej, men det här ju, det måste mm. ju sys mm. Sen ringde min kompis min barnläkare och jag fotade med, med, med telefonen och skickade det mm. där och han sa att det där måste sys oh, gud mm. Och då, då pratade vi kanske där det gått fem timmar och det, det är ju liksom något så här fönster på sex timmar som mm. man ska gå sy igen det där. Sex, sju timmar. Och så... Jag drog men det vill bara åka iväg och få det sytt någonstans? Ja, men det tyckte ju min sammanhang. Kan man inte göra från en vårdcentral till och med? Jag tror Nej, att... bara på sådana här nära akut. Det, nu, är ju, eftersom, nu vet jag där att. Mm. De gör inte på vårdcentraler. Om det inte är, mm. snackar liksom i, i Nej. Småland. Nej, okay. in, in, men i liksom Stockholms vanliga vårdcentraler, det funkar inte. Nej, då är det ju liksom, Astrid Lindgrens kirurg-akut. All barnkirurgi, trauma, benskador, svår, allting går ju till acetylen. Mm. Och de har en nära akut. Så små grejer kan man göra där som inte behöver sys eller sövas. Men äh, jag ville i alla fall försöka så jag drog upp honom till sovrummet jaha, okay. och eh, jag stack ner i källaren, rotade och hittade något. men har du grejer hemma då? Ja men jag råkade ha den, en, en piang mm -hmm. och, en, och en, en, en, en, en nål som passerat ja, bäst före datorn ja, med en, fem, var, fem år fem nej den var säkert tio år gammal men ja. den var ändå inplastad jättegro jordfödd och burkfarsa jag hade till mig hemma. Jaha, och med bedövningsmedel och uppdragningskanil och måladgörd var så naiv som liksom, jag drog vi upp Han hade ännu tre och ett halvt mm. väldigt stor rätt Han är ju ganska mm. jobbig. Mm. Men, men, mm. men och så Hade du tänkt göra det själv utan äh, din sambos? Hjälp? Nej, men hon var med på noten. Ja. Jag övertalade henne. Så hon höll och jag liksom drog upp där. Jag kände ju adrenalin på slaget. Mm. Mm. Och, äh, Vad tvättade ni rent då? Äh, någon liten äh, desinfektionstuss som jag hade. Mm. Det, inte, det blev inte whisky i alla fall Nej det var inte Och så drog jag upp du vet, liksom, jag Några milliliters bedöringsmedel Kände redan där att jag var lite skakig och, och hon höll Och han började skrika redan där Och sen så liksom tryckte jag in Jag visste att jag skulle trycka in precis i, liksom In i sårkanten Inte mm. utanför för det skulle göra så ont genom huden mm. Och liksom, redan där nuddade Det här såret mm. Galdskreken sprött båge bakåt mm. Och fick väl in den där nålen där och sen var det ju helt kört. Mm. Mm. Alltså, då var det var ju skogstokig. Mm. Och, och jag var så. Jag, jag, jag var mest besviken på mig själv att jag inte liksom lyckades med det där. Att jag inte liksom tog den chansen mm. jag fick och sätta Så det blev inget mer. Nej, hon fick åka till Asril längre och sitta där i sex timmar. Mm. Hon kom hem. Ja, då var jag lite bedövad i alla fall. Mm. Nej, det han inte gå in. Nej. Men då, då liksom. Då berättade hon sen. Eh, hur, hur de hade gjort han ja. alltså, liksom lagt sig på rygg med honom på rygg. alltså hon mm. fick läggas på rygg mm. och så med honom på sin mage mm. med han på rygg mm. och så var det någon stadig sjuksköterska som höll honom i huvudet och sen kirurgläkare som kom in och så liksom, satt de bara ett stygn, ingen bedövning Nej. fick en skön. men du har ju det lite i det, Christian kirurgen. ja men lite ju, men... Därför förstår jag om du tycker att fallet blir högre att misslyckas faktiskt för att du har väl ändå en självbild att det här sånt här klarar jag. Jag är ja. en sån som, som fixar så det. Ja. ja. Exakt. Och sen blir det inte så. Jag gillar inte direkt väg alltså jag, jag är ju jag på något sätt en antineurolog Eh mm. ja, alltså en motsats är liksom men... en neurolog kanske. Nej men en en som med nervsystemet som egentligen bara utreder och utreder och utreder och aldrig mm. kan behandla nej men grovt sett det är många det är massa liksom, några typiska sjukdomar som man håller på med MS ALS stroke är en neurologläkare Parkinsons eh, men jag menar patienter som kommer till de vanligaste neurolog -symptomen, mm. neurologiska symptomen som en patient kommer till, det är alltså huvudvärk yrsel Just det är klassiska så. saker men du kan. vill helt enkelt gå rakt på åtgärden det vill göra saker kirurger man kan liksom jag kan jag kan verkligen känna med det här målinriktade och ja. att, att det, det, finns, det finns en konkret sak att göra. Man men hur satt barnet med, med Emilia då? Det, det var inte det smarta... Nej, det var ju helt värdöst. Alltså, det låg på ryggen, lite skönt på en kudd och hon skulle hålla med handen på pannan. <laughs> andra handen. Andra handen skulle hon dricka te. Klappa på magen. Ja, <gåll> ja okej. Okay. Nej, men det här med neurologer, att man, man, kan, man utreder, det måste vara väldigt fascinerande skumma symptomen patient. Men du, jag får bara återvända kort. Jag tycker ja. det väldigt fascinerande det är det fascinerande att du grejer hemma. Ja. Mm. Eh, de där läkarprylarna. Mm. För det är... Eh, jag tycker att om man är på resa ibland mm. med några kompisar och så händer någonting då tittar alla menar, på... läkarkompisar? Nej. Nej, andra kompisar. Man, du åker du? man åker skidor med ja. sitt kul mm. och någon gillar sig. Mm. Och då tittar alla plötsligt på mig. Som att det här fixar fram med, ju fram du. För du har ju med den, dig va? alla har grejer. Du med dig Nej, jag har ju inte det. Jag har ju med mig som vem som helst i SSR. Ja, men inte det för att du är ganska mycket... Du kopplar ju bort din läkarroll ganska mycket. Du, du är ju... Jo men jag du tänker... åker iväg med dina kompisar ja. Du åker du iväg för att åka skidor och just ja. slipa sl med kompisar inte bort hans jag... barnläkare kompis inte ja. Han har ju hela här kittet hemma ja. och liksom vill ju gärna att det ska hända någonting Aha. så att han får använda det här kitet. Men tar han med sånt här och han åker på skidresor Absolut. Jag har ju varit på flera skidresor Så att han har med sig här. en liten extra väska ja, där det, det nej, du se, den här kompisen som jag just har varit på fjällresa med. Ja. Han är ju precis den som växlar liksom ut- någon slags svart, avancerad, necessär- som man har köpt för många hundra lappar- mm. som är olika fack mm. och det är olika liksom sektioner- och där han har liksom barnkittet- och han har liksom kirurggrejerna och så. Mm. Han är ju sådant som, som liksom, köp, förnyar sin adrenalinampull- mm. så att den inte har gått ut. Ja, men jag har kanske en adrenalinampull ja. på landet- men den är från 1998. Ja. Och så räknar jag med att den ska funka- vilket antal en antagligen gör. Men jag tänkte jag tänkt att jag borde ha med mig bettapret till exempel horisontalt sån där ifall någon får något någon besvärlig reaktion om man är långt borta och så Men mm. jag har hittills inte lyckats ta mig till apoteket och köpa det. en gång. Men det kräver ju någon alltså det är nog slags ja, det, det, det är det bra också som du säger. Ja, men på något sätt jag menar bara att du identifierar alltså man kan ju släppa sin läkare roll ja. när man går från sjukhuset. Eller samtidigt så, så gör ju, ju inte jag den typen av jättespännande resor där man är väldigt långt ifrån civilisationen. Nej men det tror men jag att mm. kan man skida det svensk kan det finns ju läkare. Nej men det tror jag inte om er för den här kom för han sa ju mer det här till liksom åka ut till en kompisland mm. liksom, nära Stockholm så tar jag hem mer den här kitten för att hoppas på att något ska hända. Ja just det, Mamma okay. lita på mig. Pappa lita på mig. Jag jag har varit på opera. Ja, mm. Det är man ju aldrig tänkte jag säga. Jag tror det var tio år sedan jag var på opera. <laughs> Ja, men här Häromdagen var jag på film mm. på bio. Ja. I lördags var jag på bio med min sambor. Vi konstaterade att det var tre och ett halvt år som vi var på bio. Vad såg ni då? Pressen är ganska stor när man ska välja mellan Jag såg Jakten mm. med Mats Mikkelsen. Mikkelsen. Han har mm. gjort festen. Mm. Jag ger den fyra ja. plus. Nästan lika bra som festen. Ni mm. slog Det finns hela mycket klyscher i både teater och opera en teaterklisché som jag tänker på det är, och det är ofta modern teater och det här stör mig något fruktansvärt. I slutet eh, av, liksom, på svensk teater så är det nästan alltid någon tjej som ska av sig naken och springa runt på scenen och kanske skrika knulla med <laughs> det och den i livet. Känner det här? Haltorna, det är liksom svensk teater. Jo, men det här är väl också en nyskriven dramatik du pratar om nu? Jo, det kanske är. Eller kan man få in det en gammal Ibsen-pjäs ja, En ny tappning, tappning av Ja, men det är någon så här Hemseborna, en knull Fast kan är... man ju tänka sig om man är ung och helt regissör Då vill man ju liksom ta ett grepp Ja Och mm. vad gör man då? Man, äh, Be, tänker jag att jag att tänker det är... att det här snarast handlar om någon form av så här relation mellan regissören och den här kvinnliga skådespelerskan Men that's me, ja. det kanske är något Men du var och på det här. var det bra var och och där finns det också en, alltså, en annan krisé som jag tänkt på mm. Den finns även i film Och det finns på många olika ställen Eh, ganska ofta i, ofta i början av en opera eller mm. i början av en film mm. så, så, så är det någon som lite för tydligt tittar mot publiken eller mot kameran och så, och så har man lite så här <här> <här> en hostning helt enkelt <här> den här lilla, lilla hostningen och den, den, den, den signalerar något någonting och det finns också en överenskommelse då med publiken att mm. den här personen kommer inom en ganska kort period avlida Lida. Jaha, dö, jaha. dö. Och det här är liksom, men det tar inte tag i, Först kan man ju tänka att det bara är en hostning mm. Alltså någon som hostar Men, men du menar att du rätt snabbt fattar mig Att det här är en del ja. av akten En hostning är inte naturlig Mitt i ett sångstycke nej. Tänker okay. jag. Mm. Och då finns det en liten så här, här, Det är en liten hint Om att här har vi, här har vi dead meat På scenen det mm. menar att man kan dö sen i skottdrama Eller just nej, nej, nej. någonting som kommer Och så slutar de och så ligger de med Och så någon baddar pannan för gamla teaterpjäser. Det ska vara liksom det finns i uppror eh, jättevanligt. Eh, det finns också i mer moderna tappningar i film. Jo, men det är liksom inte att i Valander, när de hostar, då indikerar eh, inte det att nej. det här är lunginflammation på gång. Nej, och, och det var det jag tänkte fråga dig om, Anders. Är det lunginflammation vi pratar om, eller är det något annat? Alltså, jag tror väl att det är svårt att... Eh, att, liksom... Varför frågar du andra. Nej men för att säga jag... infektionsläkare. Ja men det är bra. Jag tycker ändå att jag sitter med expertis okay. här. Uh, nej men det jag tänker på att det är svårt att signalera ett symptom från scen. Husta uh, är så bra. Mm. Alltså det är ju, man hostar Som förstår alla att, ja ah, det här kanske är en sjuk person mm. Men jag menar någon som har svår Huvudvärk, det är, det är ju svårt att kommunicera Ja, så att jag tror, <laughs> ja. ja, Eller varför får det Diarré plötsligt, ja. kan mm. man tänka sig mm. eller Men det är ju inte, hostar ju enkelt jag tror tror Varför att, hostar de då i operan att, Alltså vad det funkar... är det, vad de lider av egentligen alltså, Ja, vad lider de av man Jag tror att man vill signalera Man vill kanske signalera Långsam död Som hoppå ja. är mm. Ja det, mm. och då, det är utdraget förlopp En liksom. utdraget förlopp, någon som håller på att tyna bort mm. Men ändå, kanske det någon som är lite... fram det är liksom inte en cancer som Nej. har drabbat patienten Eller Nej personen. det är inte så att de kommer leva i slutet av föreställningen mm. liksom, utan Det de... vi har någon slags tidsfönster ja. Det ska mm. vara någonting som man dör mm. inom loppet av dagar mm. Mm. Mm. Nej men då är vi lunginflammation det passar väl bra mm. men... och, och då menar du att när de här opererna skrevs mm. då, då var det Liksom en dödlig sjukdom Ja, absolut, det var det ju Genom historien Från Adam och framåt Det är nog den vanligaste en... Dödsorsaken Ja, det kanske alltså, ja, men vadå, man klubbar inte, Det är inte så att Lika många har liksom klubbats ihjäl Med en i huvudet Nej, men precis nej, men alltså, En, en bakteriell lunginflammation det är, ju en, det är ju en major killer Om man inte får behandling Fram till 1940 40-tal när kan kom. Mm. Nå, men har det precis... någonstans att typ två tredjedelar av alla lunginflammationer mm. läker ut spontant om man inte gör någonting. Nej men alltså många är ju virusorsakade, Framförallt hos barn är ju ja. virus... Och de kallar man fortfarande för lunginflammation. De kallar fortfarande för lunginflammation. Mm. Lunginflammation egentligen är ju oftast definierad som att man har ett infiltrat på lungröntgen. Alltså man ser något på lungröntgen. Vad är ett infiltrat? Det är lite tätare mm. i lungan. Det är inte bara luft man ser på en kabel, utan man ser något. Men du, lite tredje, Toto, du menar mm. du att det är idag, två tredjare mm. spontanläkare mm. gjorde under man, 200 är, är, år sedan också. Det handlar om alla, så att idag, man vet ju inte. Det, är ju liksom... ja, men det försöker vi inte göra. Det är det som är hela poängen med strama till exempel. Mm. Det här med att man inte ska använda antibiotika. Då, jag tror att de, det finns väldigt få som undan, låter och ja. information. Eh, utan har man en lunginformation så får man antibiotika. Men vänta nu, åtgärd. definitionen mm. på lunginflation för det använder man ju mm. sådär: slaskigt. Nej, men den, den, eh, om man har tillgång till en röntgenapparat, då mm. blir ju definitionen att se ett, ett rönkeförändringar som man tycker är kompatibla med lunginflammation. Det blir liksom definitionen. Med. Men Lung... vad då? vadå? Vårdcentralläkare sitter ju inte med röntgen. Nej, men i vårdcentralläkare, det de får göra. de får ju då prata med patienten och höra hur har du blivit sjuk och vad för symptom? Mm. Och tycker man då att det stämmer med lunginflammation? Eh, till exempel att man hostar, hög feber, det ger ont i bröstet när man hostar. Tar man så här snabbsänka i blodet också? kanske. Mm. Man tar som du säger, man kan... Mm. Man man, kan lyssna, man lyssnar väl till att med. Mm. Och uh, tycker man då att uh, sjukhistorien låter sig inflammation mm. Man lyssnar med stetsskåp, det låter som lunginflammation. Mm. Uh, tar man då också ett blodprov, snabbsänkan mm. CRP, C-reaktiv protein. Och den är hög, mm. då har man ju allt som krävs egentligen. Mm. Då, och då behandlar man. Då behandlar man. Ja. Ja. Okej, okay, så du mm. menar... Så det kan man tänka sig att de vill signalera. ja Just Kanske är det tuberkulos? Det sig också. Eller hur ska okay. du är ju mer plågsam då, långsam. Ja, den är lite mer utdragen, ja. Den mm. håller på att ta. Men om vi jag men stacker dina opre där som du går på tott. Mm. De är väl långa. Då är de, de är långa. Är långa. <laughs> precis. Var det borde det rycka. Men är inte tuberkulos med tanke på. Jo, men precis, är det inte egentligen tuberkulos? som de alltså tidsmässigt tänker så, på så... jag tror det, det är ju liksom men just därför en... att det är fattigdomssjukdom också. En fattigdomssjukdom, mm. en är... lunginflammation, det är inte riktigt så man tänker så här, fattig lunginflammation. Ja, idag är det ju det. Mm. Men när du tänker så där klischéaktigt historiskt mm. liksom 1800-tal mm. någonstans här London mm. man tänker lite jag, och, jag, tänker just, diabetes, ja, jag man lång. tänker Dickens och ja, Man ja. bor trångt många personer. Just det. Mm. För, visst är det så, lunginflammation, mm. om man säger vanlig lung, den smittar egentligen inte. Jo då, vanlig lunginflammation kan smitta. Men eh, jag förstår hur du menar, det är oftast eh, kanske man blir sjuk av de egna bakterierna man har i, i näs, bakom mm. näsan och i Sverige. Och de kan smitta? De kan ju smitta. Mm. Men att man blir sjuk av att man på något sätt blir nedsatt i sitt eget lokala immunförsvar mm. liksom. Det är Men, det som gör att man får själv. Ja, precis. Men tuberkulos, det tänkte man väl ändå att det krävs i, i ganska lång tid tillsammans med någon annan som har tuberkulos för att man ska bli smittad och sjuk. Mm. Och då är det inte som i Outbreaks, Dustin Hoffman-filmen. Nej, det är inte så hit, som att är... någon sådär i tunnelbana. Måste... Nej, då ska man ha en väldigt, väldigt, väldigt otur faktiskt. Utan, mm. Så tuberkulos, då måste man. Bo sover med någon en vecka i liksom. ja. samma rum, om ja. hosta och, och ja. ändras in den där. Ja, det är nog det vanliga. Att man behöver vara ganska lång tid tillsammans med någon som har tuberkulost. Och det är inte samma sak som att det är multiresistent och sånt, utan... Nej, ja, men de är det är liksom en annan aggressiv. grej. Ja. Multiresistensen, det har ju ingenting att göra med hur smittsam den är eller ens hur liksom farlig egentligen, hur virulent den är. Utan mm. Det är mer en behandlingsfråga. Virulent, vad betyder det? Ja, men hur aggressiv själva mm. Just den bakterien. Men då för att säga min bror mm. han kommer att återstå, ett, ett återkommande tema i den här mm. podden. Jag älskar honom. Han, Andreas... Jag får också väldigt sympati från honom. Mm. Kan vi inte glömde oss med honom? Mm. <laughs> Andreas... Eh, och till, liksom, till historien är ju det att vår pappa är lungläkare. Mm. Och eh, min bror... Alltså jag har aldrig genomgått en magnetröntgenundersökning. Magnet? Nej, man... Eller datortomografi, CT. Ja. Det har jag ja. aldrig gjort. Mm. Jag kan inte ens komma ihåg att jag gjort en vanlig röntgen. Men min bror, han har gjort, utan att överdriva, sex magnetröntgenundersökningar av mm. olika kroppsdelar. Av ryggen eller diskbråk? Det kan vara allt. Det kan vara en axel, mm. det kan vara en fot, det kan vara lungor det kan vara vad som helst. Mm, att han, liksom, han har alltid olika symptom mm. som han då ska liksom försöka behandla med olika kostgrejer. Och pappa då ser katastrofen i vidögat och Ja, det är pappa röntgen. som det pappa ja, ja, ja, ja. Han underblåser ja, det någonting att gräva i för en ja, psykolog. Men här om dagen då så så så hade hostade min brorsa och mm. hostade lite blod. Mm. Apropå vi snackade om någon annan gång att det, det ser väldigt mycket mm. ut men antar att han skulle andra eller pratade man om det eller Ja, nej men han hostade blod han fick upp lite rött. Mm. Och det kan vara liksom, jag menar det kan man ju vara man man rökta va. Jag fast så no, har inte alltså fest, röker. Mm. Men jag menar om du har en lunginflammation eller mm. ja, Då får man ju hosta blod om man vill. Då kan man hosta lite blod. Ja, absolut. Mm. Det betyder inte cancer. Nej. Det gör det inte. Så att liksom har man en tydlig lung eller luftvägsinfektion mm. och feber och hosta så här, mm. då kan man få hosta lite blod. Det är mm. inte jättefarligt. Nej. Eller man ska inte tänka det värsta Nej, direkt. Okej. Okay. Min brorsa hostade lite blod. Men efter en vecka då så beställde min pappa en, en, en, en röntgen. Mm. Jag kommer inte ihåg om det var en skiktröntgen eller en vanlig slätröntgen. För han trodde att han hade tuberkulos. aha okay. Efter en vecka? Ja, men direkt, du vet. Hosta ja. och blod. Mm. Ingen viktnedgång. Inga konstigheter. Nej. Men inte just för att han är lugn Alltså han är ju för, ja, just, för just, insatt du, liksom. du, du borde ju vara tvärtom just därför att han är det Så borde han ha en större och bättre det, kunskap det son, liksom. mm. ja, Fast det här mm. handlar ju om att man inte är någon bra läkare För sina närmaste anhöriga egentligen ja, men det vanliga, Hur är ni mot det era Jo, Usel alltså, Gör ni för mycket eller för lite? För lite Ja, men Varför gör han för mycket? Ja, det kan man ju för sig fråga sig då. Fast han, mm. Det kanske är en åldersfråga också. Och, kom, ja, det... och kom tillbaka till mig när jag är mm. 70. Exakt. Då kanske jag det jag man sig för hit och dit. men Hur var det. din pappa när du var liten? När du var barn. Överbeskyddande och såg att vi, vi fick ha hjälp när vi klättrade <laughs> i klätterställningen. <laughs> mm. Okej. Okay. Mm. Men, ja, men det har alltid varit skillnad också mellan mig ja, fast det, är en, men det, en sak. det är ju en sak. Alltså mm. han är överbeskyddande. Men det här... Eh, tyckte att ni skulle gå till doktorn eller tog han till jobbet och liksom utsatte för provtagningar och sådana saker Nej, där har jag nog den där känslan av att just när man var liksom sjuk eh, kanske mm. ganska allvarlig diarré så var det som liksom cola och glas och, och liksom var tyst Ja, ja du mm. ser Men då han jag... jobbar <laughs> <laughs> Men nu, vad fan Anders, tillbaks ja. alltså tuberkulos som vi ändå pratar om mm. finns det nu i Sverige? Ja, det gör det, finns och, det i världen? I världen stor. finns det hur roligt mycket av Och ute i stora världen då är det ju väldigt eh, sammankopplat med HIV-epidemin egentligen. Okay. Därför att, att ha HIV är ju en stark riskfaktor för att också ha tuberkulos. Mm. Men eh, i Sverige så finns det mycket tuberkulos i immigrantgrupper. Okay. Smittar det vidare då? Också? Ja, det gör ju det. Och det smittar vidare på så sätt att man oftast lever och umgås med sina gelikar. Så mm. att, eh, det finns ju flera beskrivna utbrott i Sverige. Finns det någon behandling? Ja, det finns, ju, det finns behandling och eh, problemet med behandlingen är ju att man behöver äta flera olika antibiotika och man behöver äta det ganska lång tid. Okay. Så behandlingen är ju upp till ett halvår eller i värsta fall lite längre. Aha. Men eh, de goda nyheterna är ju att det eh, går att behandla och eh, man blir man botad man blir botad och man blir bra jag tycker det är lite spännande med att man underbehandlar sina egna som mm. läkare har du gjort något sådant där klassiskt liksom ignorerat några symptom från dina egna barn som visar sig vara något farligt sen. nej, inte som har visat sig vara något farligt nej, mm. uh, nej det här skulle jag inte säga uh, de, har, de har varit väldigt förskonade tycker jag men, men hela tiden tycker jag ändå att man jag, jag, vid läggning ofta så ransakar jag mig själv och tänker så här borde jag nu egentligen sitta på Astrid Lindgren eller på Saxka barnakuten och oroa mig men, ja. Ja. Jag har en kollega som har tre barn och eh, han är läkare och hon är läkare och eh, han brukar ju inte skriva kanske men han säger ju att de, de barnen är aldrig sjuka <laughs> Låder du <oroväckan. laughs> Och då känner man att Eh, det mest handlar om dålig diagnostik hemma, eller hur? <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> är en kirurg? <laughs> Nej, hon <där. laughs> ah. Hörrni, vad tror ni? I, I takt med att vi lär oss behandla de här olika sjukdomarna, till exempel eh, lunginflammation och TBC. Det måste bli en annan operasjukdom, händer det? Ja. ja, vad kommer vi se här härnäst? Ja, det är faktiskt en bra fråga. Kommer den försvinna? Kanske någon visar något födelsemärkel som ser obehagligt ut. Ah. ja. Nej, men det, det, det måste, om, du, om du jämför liksom dina operaupplevelser, mm. och teaterupplevelser mm. som de utspelas liksom från 1600 talet och så jämför det med liksom film idag Nej, men jag kan tänka från mig något, 50 från, då måste det ändå mm. vara hand mot ja, bröstgrösten. <håll> Eller hur? Och så en annan blick som säger att hoppas inte familjen såg att jag nu har ont över brösten. Ja, ja, det är bra. Ja, men det var väl allt jag hade för idag då. Mm. Vad, vad, vad tycker vi om första avsnittet då? Kul. Mm. Ja, det får vi göra om tycker jag. Har vi, jag måste, har vi plojat för mycket kring liksom allvarliga saker? Är det någon som kommer att hela upp Jag nu? Att, det finns väl någon kanske. Men... Jag tycker att alla har rätt att uttrycka sin åsikt. Och man kan höra av sig. Har vi en Ronden äh, Rondenpodcast at gmail.com Vi fix, finns faktiskt också på Twitter. Uh, at Rondenpodcast heter vi. Perfekt. Ja, mm. och det blir nya... Eh, teman för nästa gång. Nya, fräscha ämnen. Mm. Mm. Kanske någon gäst vi får se. Mm. Mm. det måste vi ha så småningom. Mm. Gud kul. Okej, okay, bra. Vi ses. Mm. Okay, tack. Mm. tack. Hej då. Tack. Hej, hej.